بران محترم الی دین کو مولانا عبدالباری صاحب دا دورای تفسیر القران دا 83 نمبر کی سرٹ چپٹوپا محلہ فرقزی مسجد کی 117 ابو بار 2009 کی شہر ہے د دې دا, دا مليو دو پتہ 77 اشا سنت 61 مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیلا روڈ سوابی پرپرائٹر انور شیر توحید موبایل نمبر ب دانا پهله کلوونه من د خوړون کې دغې نه پهماللی اوونه من هل بتون ډ کوی به ان لام بیا ددی دپاره علی د پاسه د خوراکاکلهشاوب ګډون من حی من یا پ د پااسسه ګې بس کې س ان واپس کېدلله ال جامخوا مخجهان نمتهدي ان هم الف آب همالین دغلتې کرکي د منندې وپل مشرانان مشررانې کومران مندیو په همله آاسارې هم ی حراغونه د د غوی د نخ پسس غلوې شول د غوی پسې به بخیاه منډی ووهلی دا یولت ته دای ګمراحه زګو او ګور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته که کلا غی اعتراض کړو غالبا نوح علیہ السلام د کوهود علیہ السلام وای خاطه دله راغلی چې موږ د پلارانو نو واری د اغه دین نو واری ته به کم باندې زموږ بشران تیر شې وی دي یا سونو ری اعتراضات تم کړو خدایا نور اعتراضات جوابون او جوابونه شې وی دي او د یو جوابی نه ده کړی علما ټول ذکر کوي چې اغی د دې مطلب چې او بالکل لا خبره راستیاده چستا سوده مشرانو د دین له زړه تاسو مانی کومه اوس بم دا وی یاره وګوره دې موږ د خپل مشرانو د دین نه مانیتای هلکه تاسو مشران په غلطه وکنه که پسمو نو له پیری قران او سنت قرآن و سرهو ته قران او د سنت دلیل دا دا و سرهو نو ټیک دا وی معنا تبیاور پسیځه او چې نو و سره د مشران د سره دلیل نو نا بیا مشرب دین کی دلیل نه دی دلیل د قران والکه دله قبله هم یکننګومه شيدي مخکې دد نه ه سر وله وریه ډیر پخواي والکه دررسله في هم منذین دلته نه چور تر پورې تخفیف دونیاوي والکه دررسنافی هممونږلیګلی هم اوپد کېرون کې فانزورنوته وګوره کې فکانه کې بتل څنګه شاننجام به شو الله با الله مخلصین مګر بندگان دله خاالسکړی شي ولقد نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَا دی زائنہ ایک سو سنتالیس پوری دیم باپ او پدیک اجز دا انبیاء اکرام علیہم الصلاة والسلام دوو انبیاء علیہم الصلاة, دا انبیاء علیہم الصلاة او داغی اجز ذکر اکی وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ ایکنن منتعواز نوح علیہ السلام له نعمل مجببونه د مونږ یو ډیرر خف له اونکیې نت جنا اومونږ خلاصې ورکلو د لره په اهله حلل د د لره منکر به لاظیم دغ ذکر ک په دو خبرو یو دا نه ده اوس کړ مونږ ته نوصللا تو سلام او دویم ده چې نه جنا موږ وله خلاصې ورکه د اوواې ما تهکړو او چې څوک بل آواز کې دی محتاج یې خلاصې ولا ما ورکړو څوک چې خلاصي کې بل ته محتاج یې نه دی اله نه یې لہذا عبادت یېواز د الله پرکار دی نه د بل جان حد لې غم نه مراد څه شي هلاکت دې د قوم او یا عذاب د قیامت ته چې الله یې دې دړ نه دی ما بچ ساتلې و او جعلنا ذریتههم الباقين او موږ وګړو اولاد دو باقينه رسوبات کې دن کې او دنیا کې او باقی باتیں کیدن کی دنیا کی اور ترجنا علی فالاہرینا او مونږ پر خدا له پدوان نیرستنو خلق کین ششے سلامون علی نوح فی العالمین جدا ټول خلق بوئی سلام به پنوح علیہ السلام په عالم کین په مخلوقاتو کین یعنی مونږ پدوان به خزي کردو ده پر خدا چې سو ګم راضین اوبد نوح علیہ السلام نوم بو درنوی سره اخلی او بد بنوئی انا کذالک دا غا سمونگ بدلا ورکونی کانولا انہو من عبادن المؤمنین یکینا نو دے زمونگ دبندگان و مومنانونا سماغرکن الاخرین بیا منگ غر کڑا غنور دوبم کڑا غنور تی فرعون او دا غال افکریمی و انہ من شیاتی ہی یکینا ددد دل نوول ابراہیم ابراہیم علیہ السلام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ امام کرتبین کل کئی چمن اهل دینه یقینا د د دینوال او نو ابراهيم عليه السلام زګج انبیای کرام علیهم السلام په اصول کې ورونه دی دا د دې ټوله عقیده جا اس جرب به بکلب سلیم کله چرات لوګ لغ خپل ربطا پرزلوغه اس قال له ابي کله ی خپل بلارتا وقومه خپل قوم مازا تا ما ذا د څه عبادت کوي تاسو ا افکن الہاتن دون الله تريدنا ایا خدایان ته دروغ وغواړی تاسو یعنی چا دا سه خدایان چاغي حق د هغه کی صفات د خدای توپ نشته او حق د عبادت د هغه بالکل نشته لري تاسو دا غي تاس بندگی کوی فما ذنكم نسل گومان تاسو برب العالمین پربد مخلوقاتو امام قرطبی وای رحمه الله اذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وې کله چې د الله سره مخامخ شې او د بل عبادت هم کړې نسوم ګمان دې رب د سره س কই یې یعنی ابراهيم عليه السلام دبي نه يرول فنظرا نظره تن فنجوم ابراهيم عليه السلام کتل وکړ کتل او ستور وکي ثقالن ویې وی اني سقيم زم بیمار ابراهيم عليه السلام, السلام تا قوم یې لجدو میله توي دا خطر راز وو ده به خوشحالي لګیره په یو ميدان کې بارا غونډېدل نو ابراهيم عليه السلام خو موکا کا ته جماعت به کلمو کومه ملاويږي چې د دا بوتان ماتم دي کې دوه مطلب یو خدا چې دعوت په دې اسنان دي په عمل باندې جهاد کوو می به شرک اړې روانو بیم دا چدې خلکو تم به توله کې جدي ځان د تبرننشي بچکولې زنده‌ گزار نه شي بچکول نه ما به څه بچی نه کومه ته مونږ سره لړشا او یې راځو له کومې فنظره نظرته فن نجوم سوره ته او قتل نوي وي جزبه ماری ام اوس د دې څه مطلب دی امام قرطبي وی لما کلفوه الخروج معهم تفکر فيما يعملوا کله چې دوی وتوي ته زمون زرا نوې د سوچو کې چې زسه چالو کوم فنا نظره تن فی النجوم دا کینایته د سوچو او د فکر نه چې سوچ کې پریوتې چې خدای سو کوم وکوم دی ان می سقیم نبیه تفسیر مدارک وې سقیم النفس لکفرک زنا جوړه احساس د کفر دواجن حاصل دا د چې د ابراهیم علی السلام توریا وکړه نظره نظره تن فی النجوم کدا غی معنی نشو ټیک دا او کنه دا معنی چې وی بر سوره دی قتل ها به وی نو دی خلکو وی دی ګنیار د دې سترو نصي حساب لګاو یا دا غیا غټم کی چې خبرې نبی ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا یو تورې وکړه کله چې انسان سوچ کئ نو که تاسو خیال یادې سر کته کې سرونی سې داسې او کته ګوري او یاداسې ډیر سوچ کئ خو په یو طریقه سوچ کئ نبی ابراهیم السلام بر او قتل به وی نو دې تاوری او ای چې ظاهر کی او سړی په یو خبرو کې مخاطب تن یو مطلب واخلی ساتنه بل مطلب یې ابراهیم علیه السلام بروکوت الله سه سوځیو کو بیا تو چې انی سقیم نو دا پوشو چې را دې نا دا نه جوړه دی ابراهیم علیه السلام می انی سقیم النفسی زمان نفس درنده بیماریم د روحانی طور دواج د کفر اساسونه فتو الله انه د یو دل د دتن امر ان شاء الله بس دلال دی پری خد او فراغ الیاتہم نوغل ال ابراہیم علیہ السلام د دی خدایانو پسې فقال نبی وتعالى تاکلون ولنا خری هغه چتلو نو خراکون راوړو د دی مخه ته اخیو وای دا زکه جواب بیا به خرو د دی کی برکته راغلی اوسم بره کتونو د دا به برکته په زیارتونو ګرځي دی بابا لازم دی بابا لازم دی بابا لازم دی به چری ای ابراهیم علیہ السلام جراغه هغه خاصی غوسو همو ګاینه مونډله هغه ته الا تا کولونا ولنا خরাই ای اخرینا یهرانو مخه تم پرات دی خরাইنا مالګم سشریدا سولرا لا تندګون جخبرینا کوي وی فراق علیهم شورو یو کلا پدیوامي ضربن بالیمین او هل سراخ فزورا بالیمینی په خلاف یا بالیمینی خپ قوت او طاقت مطلب دا دی چې سمبو زه سره د اخلاص سره غزار را اخلاص کوم تولې ټک سو تریکړو فاقبل ویله خلق تي وا له خدایانو ته جوګه دل ویجو جوګورو چې زموږ خوراک کې وسوره برکت راغلی تراله وی کتل خدایانه پخبل استې رشيو اغینه تل برکت ابراهيم عليه السلام ال زوله او فاقبل ویله دوی یې رد بچا کړی نو ان یو په کې وی چې سمیا نه فتن یذكرهم یقال له ابراهيم واذا لك یودنو چا هغه دایباد وایره نور خو موږ د چاننې دی او ری دی لوی ځای چې دوه ټول کار دا غوډه نه چې کله غیراله نه ابراهیم علی السلام پسین افاق بل وی له نه را مخاموش له ابراهیم علی السلام ته یذ فونا چمن دی واله وی دا تا کړي نه جواب مخ کی صورت کې ذکر شو سورته انبیا کې غالبا قال نو ابراهیم علی السلام ته وې عتاب دونا آیا تاسو بندگی کوی ما دهغا چا تن هیتوان چتو گئی تاسو والله خلق کوم الله پیدا کړی یی تاسو اما تاملون او غ چتا اسامل کوي قال ابن له بنيانا حاصل لاده چ دلیل جواب نو نو بس اباده ولا جوړ کای قالو ویده ابن له بنيانا جوړ کای د لارابه ته القو بالجحيم وګرځا د لارابه جهنم کی ویده جهنم کی وګرځي اور تا فل جحيمي په اور کی داولی بارس با تل برسبا لومبې ساده دلیل مقابله کین چې په دلیل اونښوا نو بیا به حکومت سره یو ځای شي خلاب خلاف بکې جنو کار کین کا در باندې ورسې دن اورته به غورسې یعنی نو طاقت به استعمالای لا کانونم د کسي شی شروع لې د طاقت استعمال د حق خلاف دا, دا په خوانه راغلې دی د دلیل جواب چينې نو بیا د غلط او دا دلیل ده دی چې دا سره دلیل نه کدا سره دلیل وی نو کوم په ویلا نکړو هدا کلا په یو سوري ور دي کلا په بل سوري ور دي خلک ته پوس کې یره استاسو سره دې خلکو پسنه لګین او دا چل لے واغه چل لے لکنن سبا چا په رنا چې سو خوشی دین ټول د شاد پسې دی ټول به خو جسو ګوري ګوري نو هغه غرګې دی شاد تر لرزین وجه وجو مدکد چې شاد د دلیل جواب چا سره نه کله به پهی لاه را کله په پهله را ځي ابراهیمله السلام بارکې ابنو له بورانان آبادې وله گئی اور په کې بل کوي ځان ت خللا سي قالون او د ابن له بنیانان جوړکې د ل آباد دی فکوفل یاحیم اوور د لره پور کې په را کودان د راده وکړه په براهیمله سلام د م که د فریبه په ناممل نم موږ وګورول خواره زلیلا وکال ادوی انی زاهبن الربی زتلن گیم مخ رب په طرف صیح دین درځي دی جماعت بل ارخین رب هبلی من الصالحین اے رب زماره کمال اردنی کانو بچونا فبشرنا بغلام حلیم نم موږ زیر ور کدل رب الک صبرنات فلما بلغ ما هو سایه هر کله چور سید دازی دی ابراهیم علی السلام سره عمر د کارتا کاان او ابرایم السلام یا بنی یا بچیا ارا ارافلمه نامې زبینم په خوب کې دا خبره اننی ب وک چې زه حالعلوم ته تو وګوره ما ذاه چې ستا سر دهتهسم شوه راتئ کالو اغ یا بفال ا پلاه زما او کاه ما تو عمر کال چې تاته حکم کولی شي سطجددونی انشاء الله من نابین زرد دی چې طب ما عموې د خبر نکونه. ابراهيم عليه السلام تا زوي چې هغه کاروکه کا چې دا ته الله حکم کړی دی زرد جواب صبر ناکوم می فلمار کلا دا کم زيو پدې کې اختلاف دي سو کوئی اسحاق عليه السلام او سو کوئی اسماعیل عليه السلام حکم روايات په باب د اسحاق عليه السلام کې نقل لې چې دا حلال شوه یعنی بچا چې ځړې خود لشي وو د اسحاق عليه السلام داس ویف دي بازی پاکی موضوعی دین لہذا قوی خبر دادا دا چی دا اسمایل علیہ السلامو فلمہ اسلام آرکل چی دوارو غالکی خدا فتل لہو لیل جبینی او سمیل او اسمایل علیہ السلام لیل جبینی پا علاق دا تندی باندی ونا بینا ہو منگد تاوازو کو این یا ابراہیما اے ابراہیما قد صدق تا رؤیا تارشتینے خوب ان کا ذلك نزل محسنین موږ د غسبد لور كونې کانو لا ابراهيم عليه السلام ولګې د اسماعیل عليه السلام سملو په اړه د تنبیہ می او 40 پله انواره راخلی چې الله وتعالو ذو کو فرښتې راولګله او توازو کوي قد صد دک تر رؤیا هغه د کیسګره ټولی کیسې لړې را لې شیخ القران رحمه الله جواهر القران کوي وای پر چوری چلانې سه پهلې هی ویدہ اواز پمړای د چاړه اخول نه مخکه مخکه شوه دا رنګ روحلمانی وې رحمه الله اخرج الامام احمد عن ابن, ابن, ابن عباس امام احمد بن حنبل ده عبد الله بن عباس رضی الله عنهنا روایت نقل کل کله کین ته انه علیه السلام لما اخذ الشفره واراد ان يصبحه نوديا من خلفه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا وکیلته ابراہیم علیہ السلام چاړه او هغهستا اراده د زبحه د اسماعیل علیہ السلام اوکړه د شاتنه او تواځه یې جې آی ابراہیم اللہ آلوسی علوسی روحلمانی کې د دې آیت سلام ذکری کوي خلک شوی اسماعیل علیہ السلام مطیب لار خپل سترګي متړه زمما متړه بیا ما, ما, ما, ما الټا واچو او واسه نو ستاره باندې رحم راشي او یا ما باندې ته تهیر را نشي بس پدی سټرا ل چاړه راځه او مه هلاله کنو ابراهیم علی السلام ایدا کسي وکړو یوزل پیچار راخ تل راخ تل راخ تل تبوي دي وسره اولادو یاد فلم کتل دا ټیم کې چا جوړ کړو دا کسی ټول حرکت کسي اوی چې ترګي پرانستي ژوند کې تل خروق دی هبیا اس ترګي وتاړلې او بیا پښور وسو بیا پیچار راخ تل راخ تا وای بزوس بالل چې بیا اس ترګي چې ګورینه بیا روخ دی ویا چاړې ګټل را اخلاص کړی چې ګټلې چاړه را اخلاص کړو یاګه چاړه دوره 13ه چې ګټه پمسنی مکړه یا جیبه چاړې وی ګټه دې پمس دوکړه اځله گیم قرباني در باندې کوم قرباني نه اله ما ته حکم نه دی د دې داله لولوی دا دروغ کيسه بس امتحان غسل د الله مقصود او اصل ما چې دواړو غاړه کې خودونه الله قبول کړو قرباني ولټه نه سملو په یو طرفي سملو لري یا په یو طرفي یا بل طرفي خجبین الله د تندې دوین چې په دې سم لاو او بس لای چاړه خپلینو عبد الله ابن عباس خو یې نه و راخلی امام علوسی و یې نه و راخلی مفسرین و یې نه و راخلی ادا کیسه غروي دای خو صرف کسی کوي غره ادا دې کیسه غرو کیسیټې به کم نه ملاوي کی میوزیک سنټر و کی څوارشات دی فلم کی جان اچو ګورن راریو په اخر کې به جان راځي فلم کې جان افلان کې جان کی سیټ کم دای هغه میوزیک سنټر سره هغه کی صحیح تشتی ونه دا جڑا خبري کله چې د نو د ابراهيم السلام دي کسی سره جاړي او کله چې د نو د الیاس السلام کله د يحيى عليه السلام او کله د ادریس عليه السلام ديس عليه السلام بوتله د جنت کې درځي خړې وه یا جنت کې کپړې غاڼې دا د کساګرو کسی حدیثه کې جوړي کړې ده دا ورګور په سورتو صادره راوونکې ان هاذا له هو البلاء المبین یقینا دا امتحان ګارا بیر لوی امتحانو زعلالول آسان او اوګیو سړی یا سن د کنه زير اختر را روان یو سړی خو د د همتو کی جیوازه قربانی کو هغه ټیم کې دی بیا جیته پوسونه کوي یاره جی ما سره خود را سرمایه کمه د سچلو کم ماغه پیسو ورکول با می سړی نکیه الایکه زوی وي هغه زیم داسي چې عمر د کار تر رسیدلی وفا دینا بزبہ ناظیم مون بدل کی ور گدل را یو حلال شوی لوی بزبہ ناظیمین زبحه پکسرید زال سرا دا غا سربیدو قربانی ته وایو بدل کې ورکلمنګ دلرا من بہنازیمن لیا چا غډ د جنتو بیا دې کې یا غډ سوراو فرنګې سو چا لالی کنه خو لچا اسه نې کې بچته ولړو به خړلې هم د بدن او بس قران ذکر کړل د غډ راغې لالی کو او ترقنا علی فی الاخرینا پری خدامون کو د با میرسنو خلکو کدا خبره چدای به وای سلامنا علی ابراهیم سلام دې په ابراهیم علی یا سلام ان مانا دا بچاو دی پا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا طرفا کذالک نجزی المحسینین دغسی منگبت لورکو نیکانولا انہو من عبادن المؤمنین بیشکو دیز منگ دا بندگان و مومنانونا و بشرنا و بیسحاک نبیم من الصالحین زیر ورک ممدلر پا اسحاک علیہ السلام نبی انجی من الصالحین او دا کاملو نیکانو نو و بارکنا علیه و علیہ السلام منگ برکتو جولو پدو او پا اسحاک عل وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا او أَوْلَادٌ دَيْنَا مُحْسِنٌ سَنِيكَ مَلْكُونَ كُونَ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ أَوْ سَنِيُو ظُلْم کُونَ کی بغبلزان مبین انہ اختارا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ دَئِمَوا بللا کی ذکر کیں دریموا کیا دَ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَام وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ یَقِينًا مُنْغَا إحسان کلو پ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِ جنا هم مونږ خلاص وړلود لره د کو مهمماقوم دد لر منکر به لاظم د موسیبت دو نه و سرنا او موږ ددي امداد کړلو ف کانو همملغالببي نود زوره وره په آت نه مل کتاب مستبیین ورکله کتاب روخواانه پهد نه او مستراتول مستقیم او مونږد کلک کړو په لارنېغا په ترک نه عليهلی او مونږ پریخده پهلی هما پهې خبره. دایب اویسلامون علی موسی و هارون سلامتی از د الله د طرفه په موسی او په علی السلام یا سلام دی په موسی او په هارون علی السلام اننا کذالک نزل المحسنين موږ د غصبت لور کوونکي کانولا انهما من عبادنا المؤمنين یشکودید دا دواړه زماده غ بندګانو مؤمنانونه و ان الیا سلام من المرسلین دا بلا واقعیا چې بچاو ورکوونکي الله دی یقیناً الیاس علیہ السلام دلی غلی شو پیغمبرانو نو اس قال لقومی کله چې خپل قوم دا الا تتقون آیاتو ځان نه بچ کوی د شرک نه عطا دونبالن آیا ربلای بالرا وتزرون احسن الخالقین او پریده تا صاحبدا کون کې الله خاستبددا کون کې الله پریرې او بال ترا واس کوي بال د خزي په شکل کیو بوتو شل زراعه وګدو او سلور سره مینځوانان او خدمتګارانو داغو او شیطان به تدنش او خبري به کولی کلا کلا د ګمره کولو په دغه خار کې کوم باچاو داغنو مبارک انا بس بالا وبا کیو زیکړه دوه باچا چې په دې بوت ډېر مهونو بالا وبا کیو زیکړه نو کلې نوم کې خود بالا بک نو اتدونه بالا را بلې بال لره اشاره دسته ته چې په کومه زمانہ کې د کم اله عبادت کیږي باغه خدای خدل ضروری دي حق د توحید به دا کیږي چې ته باغه خدای باندې ګوتا کیدی چې ته دا وای چې دا تاسو د چا عبادت کوی فلان کې د دې عبادت لایک نه دی الاده د توحید حق ادا کیږي او کيو سړی آسي وای دغه سلګیا بیچاره الله هرڅه کوي مخلوق اسنه شي کوله دا ټول منی و جدا د مجمر خبره ده بس الله هرڅه کوي مخلوقي اسنه شي کولای بشك غدا مانی خو غدا دی او ته چې د فلان کې زنه شي کولای دا بنواینی دا پیډې را بدلېږي نو ځکه اندیې الیاس علیه السلام نو ما غسته و دبال وی اتدعون بالن ايرابلای بالرا وتزرون احسن الخالقین او پرهیدایتا سوخخستا بيدا کونکه الله الله ربکم چې الله رب تاسو دې یعنی پرهیدایتا سوخبیدا کونکه او خبیدا کونکه سوک دې الله چې الله ربکم رب ساسو و رب آبائکم الاولین و رب ساسو و مشرانو ڈنبنو نو دیسی جلو کده خبر اومن لا ای فکذبوو دیو تنسبت در روغو کو ای در روغو ای سڑی گڑی وڈی دی شورو کڑی فا انہم لا محضرونا دا طول بازر کڑیشی عذابتا اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص کڑیشوی و ترکنا علیه فی الاخرینا منګ پر خدا په د پدانونو سره نو خلکو کې دا خبره کدی بو وی سلاما سلام دی پیلیا صلی الله السلام ان کذالک نذ المحسنین موږ د غسبت لور کونی کانو لا انهو من عبادنا المؤمنین دی شک او دې څنګه موږ د باندې ګانو و نا وان لوذل المرسلین دا بل واقعا چې بچاو ورکوونکو الله دی یقینا لوط علی السلام دې لې ګل شو پیغمبرانو اذنا جیناه کله جم خلاصې ورکدلره اهله او اهل د دلره اجمعين لرا لهره الا اجوزن فالغابرین مگر هغه بډای او درست باندې کیدون کو نه عذاب کین ودمرن الاخرین او تبا کرمغانور وان انکم لتمرون علیهم یقینا تاسو تیری گئی را تیری گئی پدای مصبهین په وقته سحر کین او باللیل دشبی افلا تاکلون ما تاسو دا کل نقار نخلی خوې گئی نا چې نجا تر کوونکې سوک دین ذو تل السلامی بچکو دا غا غنا فرمانه تباکړو و ان یونس سلامین المرسلین یقینا یونس السلام دلیګل شو پیغمبرانو نو اس ابقاله الفلک المشحون کله چللا کیشه دک گلی شویت فصاحم مخسن وجو فکان من المدهزین نو د مغلوب کله شو نا فلتق تیر کدل رمئی او هو ملیمون دیو ملمدکونک دخبلزان یونس علیہ السلام دا الله رب ولیدت حکم وکه چې دوی ته وایا چې په تاسو باندې به عذاب راځي ځکه په زو دلاری یې دی دیو ورځې کې به در باندې عذاب راځي بس دا ته مهلات ته او دا هم پتا وتا چې کله په یو کومه عذاب راځي نو پیغمبر دغه کړین او ځین او دوی کوم تم تاریخ معلومو چې کله یو پیغمبر د کومه اوته به په عذاب راځي نوی یونس علیه السلام پدری مرز باندی او یاد آغی نمخ کنی او تو او لڑ بمنده کشتای تا کشتای روان آغی تا خطر آنشو قوم جو قتل یونس علیه السلام نیشتی و یو حوی خلال رختی ها عذاب رازی او دی سنخی نخانی مولی دی وی طول قوم پا یوزلی اللہ تا توبک دا اوی اللہ زمونگ توبه دا مونگ ایمان روڑه دی دا غاځاب شو، شون ال د یونس علی السلام امتحان راغی کیشته اید د دریاب مست و رسیدو په لوندکی خورلې شروع کړه پدو بيدوشه وی رسیدل کوو وای زمون قانون دی چې کله کیشته اید تاسو پدو بيدوش یو کست یو غردو نسوک غړې دغه څنګه سر ډیر خوګی ای چا غړ نه خداوی خسن به وای چې ولټیک خبره خسنه دیواچو یو د یونس علی السلام په نوم راوته دا غي پزړونو شو یره د اسله ډیر نیک کاری خشکل والا ډیر خسله دی په نه ورځو بیځه خسنو اچو بیا دا غ په نوم راوته دریم دل بیا دا غ په نوم راوته مفسرین ذکر کړی دی الله عالم او بارحال خسن دا غ په نوم راوته یونس علی السلام بوښی ته دا په ما الله امتحان دی نو یونس علی السلام بخښله و ځې ویدانګ لا دې مې اولاړو مې تیرګ پدې مې تیرګ نو مې ته دا غدا هضملو حکم نو بس صرف دې سنبال اوساتہ دې دوي قدرت د الله کبوت ګورا د مې خېټه ګورا د دریاب وېخته ګورا او باغې کې د هوا ته یو رو نهي تېو زناور خېټه کې دي انسان پورو تېو دې ژوند دې ده قدرت د الله دی بس الله انسان بچ کړي نجه کله دې مې تیر کنا وو هو موليم دې ځان ملامت کوونکي او دې ووي دا خو زما د طرف کوتای شي ویل د لغز شوی رې اتماد الله حکم ته انتظار ونه او مخکې د الله د حکم نظر وته نو با غزای کی کلمه ویلی وا سي ویلوا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ولما ذکر کای چه کم سړې تکلیفو پریشانه کی گیر شي او دا کلمه وای الله رب العزت بدل دا غینې نجات ور مف تهکه <میفلتاکا> محولفهو تیر ک د لرم وهو میم او د ملامت ته کوونکې د خپل ځان و فلوله نه فلوله که نو دا خبره نهکانه من مص نه چې د د تصبی ایونکونه دا الله د پاې به نهونکو نهوو خبره نووي لاله ب سفیبت نه ی د به ویر ک په خیرټه دي معی کې اللا یو میوباسونه ترغې رادي خلک به کې بیاره پورته کول شي مطلب دا دی چې اشاره د ته غوړې د اختیار خاوون نو سو ځینو کلاغه کمزورتیا ښکارا کړې یو چې ښایي کې ناستې نو کې ښایي ډوبېږي چې غلطې کې ښایي او دا انګل کې ښایي بچوې دیم د دریاف به چې د مې شهډا کې پروت دی نو التن आवाज کوي چې الله خلاصون کې تې او زو دان نشم خلاصوري بیا چې کله راووت نو مې د شهټینا ای فانا بزنا هو مونږ وګړو بلراې په یو میدان خالی میدان په هو ساقیمون او د ببییمار دکه د مټه کې پروتو بدن ب چېنو دغه شوي پرو شوی په بد نلی شاجره تم مې یقدین مونږ زرغونه کړه په د باامېونه من یینن د ی قسم دقدونهسې د کدوشان یونه یا کدو په رسنا اومونږ اولی له اامې تیالفین یوله خلکو ته او یزیدونونه بلکې د دی هم زیاتې دل یو لکنم زیات خلق کو چھ اللہ دی اللہ تو دیو لگی اولی گو دغه کوم تو افسرا گئی فآمنو دی ایمان دارا تمت انام الہین منفرد ور خدای لرتری وقتہ دا چدی نہ خوا عذاب پر ایمان رسو شو چ ایمان رل نہ عذاب تلری چھو او دیدے کہ اللہ چ نو ہلس یونس علیہ السلام لڈن ایمان رل ایمان دو قسمي یو ایمان مجملیو بل مجمله مفصل کنه نو بدیغه ټیم کې دا او وی چی یونس علی السلام سڀونو مونږ باندې لیدي هر اړتیا دی دا مجمل ایمانو او ها او کله جنو یونس علی السلام لړ امنو بیا ایمان دارل فَمَتَاعَنَام نُمُ فَيَدَ وَرْقَلَ دَيْلَ رَا إِلَاهِينَ تَرَى وَقْتًا فَاسْتَفْتِهِم تَتَبُوسُ قَدَ دَيْنَا د دې زاینا تر اخير د سوره تدريم او په دې کې اعاده د حالت د ملائکه او د جنات مطالبو کوفر نه د دلیل زجر بشارت تخفيف دنيوي د توحيد او دعوه د سوره ذکر کوي په 181 کې فَاسْتَفْتِهِم تَتَبُوسُ قَدَ دَيْنَا عَلَى رَبِّكَ الْبَنَاتَ آيَاتَ غَرْبَ د پاره دی, پار دی لونه الله مل بنونه او د لره د زامن ال الله ملائېنی وللیدي چې دالوړه دي او تا زامن زمن در کړي هم خلکنل ملای کتهناسان یامونږ پیدا کړي دي ملیکې جی کوي په هم شااهدونونه دیوهاضرله خبردار ان هم افکې لهیه کوونه دی د وج د درروغ دد نووي والله د الله الله او لااکنی ولري په ان ملکه زیبونه والله د الله سرګن شوي د سادر شوید د د الله نه اولا ده الله ان همله کاې ب د روغوي دا د روژندوي او سفل بنا تیل آیا الله غور کړړی لونه په زامنو باامېماللهکوم س شویددي دا سهکیتحکومون څنګه فیصله کوئ ګوره ددي دا کې په یودروطریکو سره را دو کوو یو د چېلی ر کلل بنا تو له هم الله لونه غړه کوي دا تقسیم دا تا چاو دیم دا چې دا ملیکی مون جنکای پیدا کری دي دا جنکای دي چاوی چه دا جنکای دي او در امدا چه علا انہم من افکیم لے اقولون دا, دا دروغوی بلکل صفا دروغ دین نا په لوروالی لروالی نی نیولی دی نا دا جنکای دي او ما سرے چه سکسما دا اولاد نسبت دی صابت تین آقا بلکل غلط تین افلا تذکرون آیت آسو نصیت نا قبل آو له کوم سلتونانو مبیین آشته د ستاسو دپاره دلی لکاره فاتوبې کتابې کوم را خپل کتاب ان قتون سادې نه کوی دا بینه و جالووب نهوه بین جنلهتی نه سبان ب مکرهرکې د داله او د جناتو تر منځ نه ولی خپلوللی په کې یو خاندانو یو کبیلهوه غوی بداوي چې معاض الله الله تبعاونا في رشده لك كما لكي جنة رأت تبعاونا في ذلك أوهي فخبلو سردارانو كي وشازات غي وي ذلك الله تبعاونا في نهاية وفي ذا غين وملايك پيدا دين دا دروغ ويوهي ولكن ايا ما مطلب دو وجالو بينه و بين الجنة نصبا اغا نصب مراد مناسبت دين جدهي گرده دا الله دي جنة ترمند مناسبت سنا څه زیاتونه د خدای توپ بل حالان حالانکه حالت څه دی ولا قد علمت الجنه یقینا بوئیږي پیریان انهم لمحزرونا چې دوی بيده ذکر له شون په عذاب کې حاضر بکړې شي د پاره د عذاب او د حساب سبحان الله پاک دی الله اما يسفون داغنه چې دوی به نه اله عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص کړي شي فانکم یقینا تاسو و ما او هغه چې تاسو بندگی کوئ ما انتم علیه بفاتینا نیتاسو علیه په سبب دای بفاتینا گمراه کوي جال را یا علیه دای په سریه باندي گمراه کوي جال را الا من هو سوال الجحیم مگر هغه جال را چې هغه د جنن کې دنګه جهان نمتا مطلب دا دی چې وسله پخپله گمراهای نه بدر پسی راځي ګین استاد وسو تا کبد گمراه کولو د چانشتین و ما منا ملائکی بداوی ملائکی وئی تقول الملائکۃ دا کول دے چونکہ دی دا ملائکو دی چون کہ په دې صورت کې عجز ذکر کاو د ملائکو دی جناتو دی نه کانو د ملائکو اول کې جنات د حالت ذکر کې جو صفات صفن الله تصف تدون کی اولیارد دی الله تعجزی کوي د انبیاء او حالت ذکر کې چنځای نه حری او اخلاصې مونږ ور کړی دی د پیرانو ذکر کې انهم لمحزرون دیخو بخپلا کنا فرمانیو کلا عذاب تا بزین نو دا ملائکو اخیره کی بیائی جز ذکر کئی ملائکی وائی وما مننا نشت دا زمان نیوتان اللہ لہو مقام معلوم مگر دا غد پار دیو زائی معلوم دا عبادتا اریو دا پار دا عبادت زائی دے چه باغی اولار دے دا اللہ بندگی کئی حدیث کی رازی قیامت دا اپدی اسمان کئی یو لیش زائی خالی نشتے چه تو فرختا بینی اولارا عباد نو چې یو مخلوق په خپل د بلبندګۍ کوي په د دې پلاس کې به اختیار د کمی غاړي ان او انا لنهنو الصفونا یعکنان یوم صف ترون کی, دل اللہ اِنْ کی اِنْ او انا لنهل المسبحونا او یعکنان یوم پاکي بیانون کی د الله رب الی ذات او ان کانوا یقولونا دزینا 170 پوری په دې سلور آیتونو کې زجر د د پار د مشرکان او ان کانوا او به شګو لو اننا اندنا ذیکرا من نه لووللی نه په انکانوله ی کولوونه بشه کي به د مشرقانو لانا اناند نه کوې موږ سره ذیکرم من نه لووللی کتاب د پخوانو خلکو سزړیو کتاب را سرهوي لکن ن عباد الله مخلوي او به مونږ بندې ګانډر الله خالص س کړی شوي تا کا فربی ی نود ننسبد د کتاب دا مطلب صدي چې کتاب نو راغلی نودې۔ که کتاب را لې یا په خوانیو کتاب مونږ ته پاتې وي نو مونږ به باغي ایمان نه وړو او چې ګل قرآن راغی نو فکفروا دی دای باغي کفر وک تاسو ف یعلمون ازر د چې دی په پوښی په دې خپل انده ام والا کت سبقت کلماتنا علی المرسلین دا به اشاره د دنیا وین یقینا تیر شهید فیصله زمونږه ل عبادنا المرسلین ته پار د بندگانو زمونږه لګل شو هغه فیصله ستو انهم لهم المنصورون بيد سر امداد کړې شوې دي دی نه دیسر به مخ امداد کیږي و ان جندنا یقینا زموږ لغ کار لههم الغالبون هم بيديزور ور فتولان هم تسليده جناب رسول الله ته فتولان هم مخوالاده دینا حته هندريو وخته پهتهان هم مخواړه د نه حهین درې وخته اب سر او ګوره ابصر هم ته ګوره د ده ف په یسیون نظر دی چې دیم مطلب سریته ددی د انجام انتظار کوه او ګوره تمماشا کوه چې سی انجام راخیيهد به مخل انجام ونی فه بیا عذاې نهستااجلوونه آیا زمونږه عذااب دی پهتلوار سره غواړي د فزان زله هر کله چې را کوڅې ده عذاب د دې په میدانونو فصاح صباح نو ډېر ناکاره بي صباح ده ورولشو وته الله انهم مخواله ده بينا حتى حين دري الوقت وابصر فسوف يبصرون وابصر العذاب اذا نزل بهم مال المتنزيل معنا کوي وابصر العذاب اذا نزل بهم تو ګور آزاد ته چې ګل په دای راشي پس او يفسرونا زر دای چې د اوینه د عذاب سبحان ربک پاک دی ربسا رب العزت چې مالک د د عزت هم ما یصفونا داغه نه چې د بیان نه والسلامون علی المرسلین او سلام دې د الله د طرفه پلیګل شو په امانانو سلامن کی دعوت السوره دا چې سلامتیا ورګونګې انبیاء ولا ملائکولا جنناتولا ټولو مسلمانانو الله سلام سلامتي او ورکو انکه الله دې دنیا او آخرت کې والحمد لله تمام سیواتونه خدای توب لله الا الله ربي العالمين جبالونګه ټول مخلوقات ته دي قران عجيبه کتاب دي سورۃ یاسین کې نفد شباته قہریوا سورۃ فاطر کې باغی دلایل عقلیو راغنه مخ کې سورۃ سبا کې باغی چې کم اعتراضات او دا جوابونو او سورۃ سبا کې تذکرہ بنياد دا غزا او مخکې نور سی فتونه د الله ذکر کړو تر د پوری خبر راوسته نو په صورت کې زور پدې او چې نجات ورکون کې الله دې نجات ورکون کې الله دې اخر کې والحمد لله یو आवाज نجات نا تمام سی فتونه د خدای توب مناسبه یو کیواز الله علی ربی رب العالمین جبال جب کده ټوله مخلوقات دې امتیازات په صورتو دا صورت ممتاز دی پیجز جز د ملائکوبان می بېم دا صورت ممتاز دي په اسباب د عذاب باندې بل دا صورت ممتاز دي په ابتلا د ابراهيم عليه السلام چې ذې حلال کړو فديناهو بې ذبح بل لا سورت ممتاز دي په پنځه ځای باندې په لافزده سلام سلام بل لا سورت ممتاز دي او دعवत د الیاس علیه السلام چرادی کلو په یو معبود باندې چا غبال له اتو نبالن توزرون احسن الخالقین بل لا سورت ممتاز دي پدې چې کله يونس عليه السلام تو والسلام لآنه نجات ورکو الله وي دریاب نه چراو غردو انبتنا له شجره تمي يسقينا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فناذوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجال الالهه طيلاه واحدن ان هذا لا شيء وجاب سوره الصاد مكي سوره ده ترتیب دس سوراتونو کې ات دیرشم ده فص دس سوره صفات او په نزول کې هم آتا درشندې فاس د سوره القمر نه راځد د دې سورته مخ کې سره دا ده چې مخ کې سورته کې عزل مستفین ذکر شو دعا چون کړو بندګانو ایجزا جزی الله دې صورت کې وي چې وب تلو د مصائب یو واځي عاجز نه و بلکې امتحانات تم راغلی وو دماغه صورت کې ویلو اذا کېل لهم لا اله الا الله یو استکبرون چې کله دیتہ مساله د توحید بیان کړی شي نو دوی ځان لوی غني تکبر کوي ندی صورت کې داغي لږ ذکر کوي په بنځم آیات کې چې اجال الاله تایلهم واحده ان ها ذا لشیءو اوجب په دې دا مسله ډېر ناشناله دا نزه کوي تکبر ګو د منلونا بل سوره الصفات اخر کی یو ټکه ویلم وصبح وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین سلام تی ام بیاو ل الله اور کای زک صفات دو خدای توب دالادین دا نو دتی سورۃ سورای کله دنه په ول قران سره کله دا اشاره چه دا اللہ رب العزت صفت انو کی اصفت قرآن مجید دیں کلام دا اللہ رب العزت دعوت سورت ابتلا پا انبیاؤ پا نیکان و خلقوں حاصل لے سورت لومنې باب شپڑا سن نمبر آیات پوره دي دویم دشپڑا سن شروع شي آیات او دریم باب د سورتا لومنې باب اول کې ترغيب ده قران مجيد تا تخفیف دنیوی ذکر گئی د پارا ده نه منونکو وکړه تخفیف دنیوی په انکار د رسالت کله په انکار د کتاب کله په انکار د توحید په اول کې ترغیب د قران مجید تا صاد دې په معنا الله پويګي والقرآنی گواد قرآن زید زکری خاوند نسیت دا والقرآنی وو قسمی گواد قرآن زید زکری خاوند پندو دا دا قسم دے جواب قسم محضوف دے جما بقیع موضع شبحتن بہ قران پڑھی گوادی چې دا خلق کم اعتراضات کوي د اعتراضات او گنجائش په قران کې بالکل نشته یا جوابې قسم دې ان القران من هند اللہ و ان محمدن الصادق قران پڑھی گوادی چې دا کتاب الله علی گله محمد صلی اللہ علیہ وسلم رښتیا وایي امام رازی رحمۃ اللہ مسائل راضی کی وای چہ جواب کسم دادی انهو لکلامن موجزن دا قران گواډه پدی چدا یو موجز کتاب دی مطلب دال چ افتاب آمد دلیل افتاب مربخ بلده خپلزان د پاره دلیل او حجت دی جزوناریم نو قران مجید پدی گا د جڑا قران دی کتاب د الله دی دنیای د مقابلین عاجز ده نو ول قران غاده قران ذ ذکر خوانده پند او ده نصیحت دا کتاب د الله دی بشک کتاب ده متکارد اچ خلق من له او بل الذین کفروا بل کی کافر په عزت تکبر کی دي بلکی کافر په تکبر کی دي او شکا ک رب مخالفت کی کافر او کاردا دې چې دې په تکبر او هميشه د پاره به مخالفت کوي دې دین نو تم هلاکنمم قبلهم الله د دنیا د حلاکت یو ير اور کوي چې تاسو نه غوړي سخلک تیر شویو چې هغه نه منلې دا الله را لګلې قانون نه منلې الله ایما تدا کړو دا ټیم کې چې ګله په عذاب راغې چغي وهلې خو هغه واخ د نو کما هلاکنا من قبلهم بير هلاکلوم مخک ددینا من قرن د امه تننا فنادون لي اغاظكم شروا هلي د پارا د خلاصين ولا تهين مناس نو دغوا وحد خلاصين ولا تهين حين مناس نو دغوا وحد خلاصين واجب وان داهم منذر منهم دا زجر ور کوي په انکار د رسالتو واجبو انجاهمون زرو من هم دی تعجب کوي د دی نا چ راغلی د یا رون کې دد نه وقالل کافرونه وای کاذا سااهیرون کا ذاب دا د جا دوګه دوغجن اللهیدی پهې تعجب کوئ چې دی کې ددی په جنس کې او ددی د ننس ل یا روون ک راغلی دی نو بیا په اعتراضاد کوئ چا هغهه مجوده پیش کې د صاحونډ جا دوګر دی او دروغئی اغلی دروغ دی تسخکاری دل اجعلال آلیہ تا الہاں واحدا آیا گرزی دا پیغمبر گن خدایانو یانو لرا الہاں واحداً الہیاو دیوئی دا ټول پریدی او دیوئی عبادت شروع کئی ان لشے انو جاب دا دیوشے دیر زیادہ جیبا او جابون دیر زیادہ جیبا تا دی دا مسالو لناشنا لگی دا زکا دیوئی ما س نه به حذا فیل له تلاخرتې دا خومونږ پهخوانو مشرانو دور کې نو اوورېیدلی دنااشنا پزه کله کې نو خلک همهیشه دپاره پارا تلی په س باې په خپلهقلل او دویم د معشرې په خلکو چېره دا د معشارې مشران سوی نه نه دی باندې مسله تلیل نهدي په کاره ممسله ته قتل په کاردي چې ددې دلیل سر ویون تولهقل مله اومن هم روانشو المشاران دا دینا اواغی دی نورو تاوی انیم شوزائی وصبرو آلا آلہتکم او کلک شای پخفلو خدا یانو انہا هازا بیشک دا خبر دا توحید لشے اونی وراد یو شے دے چی سیراد پکی دے شی ویدہ دے چی توحید توحید کئی کنا نوید کسی چل لہی دیس شیخ واری جواہر القرآن کی شیخ القرآن دا پندائی رحمہ اللہ وائی وې یې ریاست اور بڑایي چیز هي ایسی کې چې د سکی هر شخص کو تمنا هي وې الله حکومت و او دا مشرين وې دا داسې شه چار چې ارسلې نو خصوص په یو لار مشریا سلېن دوله دا اختیار کړې ده چې د ټول قوم نه مخالفت شروع کړل قوم چې به کم لار روان دي نو دې وې دا پرې ده ما پس سره راځي اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی آرزو کی تکمیل کے لیے توحید کا نارا بلند کر رہا ہے او دا محمدن دا دغی دا پارا لگیا دے امنڈی وئی این نحازا لشے اونی وراد دا یو شیدی چسے ارادا پہ کولشی ما سمینا بی حازا ننہ دا وردل دا مسالہ فی الملت الاخرہ تی پا غدن بلکے پا دن رستنی کے یعنی مشران و دور کی خمگنوا وردلین ان حازا الا اختلاق ندی دا مگر دروغو دا دې دروغ چې دا ټول سوم د دې لاس کې سوم نشته دا دې دروغ وي او ان ذل الہی ذکرو ګور کدا یو خبره منه لوي چې دا سره کوم کتاب دې د الله دی نه بس خبره به ختمه خوي کتاب نه منم نلې کتاب سه اعتراض و او ان ذل الہی ذکرو ایا رجال لشهدن نسيات ಪದ باندې منباین نه د مزه مونږنا مونږه ټول ویل خلک دما شریم شران اقتدار دولت د ټولی ماشری زمونږ لاس کې نو وحيرات لار لار لار او مونږ یوه د وحی حقدار نو نو پد باندې لدی له وحی را لا وی بلهم فی شک مین ذکری بلکې د دې په شک کې د وحی زمانہ الله ی زما د وحینا زما د کتاب نه دی په شک دا کتاب په دره غلې له کنا دا بیا که خبره د پیغمبر بخت پلا کړي تعالی چله د کتاب حقدار دیو کنا نو عض د الله رب ال عزت د پیغام حقدار به الله ته خمالونی او که مخلوق ته به خمالونی نو دینه په یدل وی بل لما یذوق عذاب بلک دیله تروسنه د سکل عذاب زما الله وکله د قران نه انکار کوي کله په پیغمبره تیرایز کوي وجسدا الله ما مهلت اور کړه دې به لا عذاب نه ده سکه له بیعون ذل الہی آیا ایا پدوهیرا لګل شي دا زمونږ د ټولو مشران نو وحی لا لا لا نو پدرا لا نو د دې خبره جواب کینه ام اندهم خزائن رحمت ربک ایا دې دې دی زرا خزانه دې رحمت در رب سا العزیز الوهاب چې زور اور بخون وبخون کړي پرته اونکي الله ده خزانو والا والده نور دا ده رحمت خزاني ده دای په لاس کې دي سين نبوت خو رحمت دا الله ده نو دا رحمت بدای تقسیم وي نه الله یې ده به تقسیم ومي عملهم ملک السماوات والارض يشهري ده په اړه ده با سي ده اسمانونو د زمکي او ما بينهما او دهږي چې ده دي تر من ده دي فليرتقو في الاسباب او دي دی خيږي ده باغ اندر پایو باندې ودین دې آسمان تپ باندې پایو خپل رو دي مطلب څه دی الله رب العزت ای ته چاته اختیار ددای پلاس کی وین نو دې دې اندر پایو لګي آسمان ته خيجه ولته نه و هی باندې کی خدا کار نشي کوله الله رب العزت کوئی پښتانه او مطلب کوي و ادا کار به یو سترګه بده خان دی او بجړي خدا کار به کیږي الله رب العزت موي استاسو که زلخویو که با خدا وهی پا دی پیغمبر شورو شوی دا دا پرازی دا تا سنشی بندوله دا تسلی دا اس جناب رسول اللہ تا جن دم ما هنالک جن دم ما دایو لخکر ګوټې دی هنالکا پا دکزای که محضومن شکست ورکلشوی من الاحزاب او دی دی دا غزد دا غدلو اینادیانونا من الاحزابی چی دی دی دا غدلو د دا اینادیانونا الله دا اغا پفانو خلکو پا نکش قدم بیر واندی این عدلی کمیوی نده هاگی سلوغو نتذکر اکی اللہ او نمونه ذکر کئی دا تخویف دنیاوی کاز دا بد قبلهم نسبت د دروغو کڑا و مخکد دا دینا قومو نوحن قوم دنوها علیہ السلام و آدن و آدین و, و, و فراؤن و فراؤن زلوطات مومن مسلمان بیرونی او قسمکه باسم لو میخونه به په وټه کول دمر لوی ظلم وکړو و سمود او د سم و سمود او نسبته درو وکړو سمودانو وکمو لوتنا قوم, و قوم دل السلام واصحاب الایکته او جنگل والو اولئک الاحزاب الله دا غدلې دي مطلب سو چې دی او انبیاء ته د دروغو نسبت کړو نو دا غدل شکست سورکو او دا غدلو بان دا عذاب راغی نو د استادا مخالفین ان پا دا قدلو کی داخل لین و ان کلن نو دا ٹول اللہ قذب الرسولہ مگر نسبت دا دروغو یکا پیغمبرانو تا پا حق کا عقاب نو ثابت شباغی بان دا عذاب زما پا غی عذاب راغی نو دا یردہ پا دی بھوم عذاب راغی یو علت په یو قوم چې مشترکیو پا غی کما سختی یا پاغی کم راحت را غلی نا ترکیمت پولیاغا حکم دی دا خبر از ترکیمت دا چکم سڑی دا اللہ دا کتاب نمخڑی نو اللہ با پیاساب راولی یا دنیا کیو یا آخرت کی وما درها علائی انتظار نکی دا دا خلکو دا کم جستا مخالف دی اللہ صحیحة نو آهدتن مگر دی چگیوی ما لہا من فواق چنب یغید پار و اکفا اساری دل بداغید پار ن او بس مسلسل به یوش بیلئی تیزیږي به او تیزیږي به هر دی چالم باوران شي وکالو اوای بدی وکالو دا کافر دا دوره فزت کې باخري چې دی وای ربنا اعظم غربا حج لنا کتوانه قبل یوم الحساب ذره کملا حساب کتوانه حساب د عذاب زمونږه قبل یوم الحساب مه کې درزه د حسابنا اصبر علی ما یقولون صبر کا پاغي چې دی وای اوازکواب دنا دا د یاد کا بند زمون د او دلی اسلام زل آ دی چې خاون د حمتتو ان نه اووا د را ګرزیدونک لارب ې زتته صبر کوپغې چې دی وي دیځای نه دویم بااب ترایت نمبرېکت تر پورې په کې ابتلا د ابی کراله مسلام زیکر کوي لبا د دا هغې نه داودله اسلام اسبیراما کولو نه۔ صبر کا باغ تی داخل کی ہوئی اعتراض نہ کریں بد ردی ہوئی و ذکر رب دانا داودا یاد کا بندہ زم داود علیہ السلام ذل ایدی چھاوند ہمت او پتاوی دارا دیر زیات ہمت ناک بندہ داولی ہوئی زقد دی عبادت دیر مشہورو دشپی نیم سب او دو نیم ای او او پر رز کی یہ رز نوجوان بل ان هو دیو را ګرځیدون کلا تا اننا سخرنا الجبال ما هو من تابع کڑو قرونا سراددن یسبحن ابلا شی و الاشراق چا غیب پاکی بیان ولا بیغا و صبا جلال بسلیمان داوود علیہ السلام ذکر کو تسبیحات دیوی نو قرون وب مسروین و طیر محشورہ امرغان راجم کلی سی بو دد پارا محشورتا متماتن الیہ من کل تسبحوا ما هو تفسیری مظهری وای چواته را مشهورا مارغان بده ترا جمع کله شی وده هر طرفنا او د سره به پاکی ویلا ده الله رب ال عزت کل له اواب لا طول دی الله ترجو کونکي و راگردیدن کی کلن دا طول له به الله تا اواب راگردیدن کی مطلب سو لا طول تابکڑی الله او د الله حکم تابیو بل دا دا چرا گرزی دن کیو داود علی السلام تا دا داود علی السلام فزریع باندی اللہ رب بولی زد تا دا اللہ پاکی بیویلہ دا دا سر یوزائی وشدد نامل کهو مضبوطہ کڑیو منگا بادشاہی دا فآتینا الحکمتا ورکڑیو مندل رب پیغمبری وفصل الخطاب او فیصلک انکی خبری جواہر القرآن کی مانا کئی شیخ القرآن سے با فیصلکن اندازی گفتگو فصل الحطاب او فیصله کن انداز خبر ولم ورکړو مطلب څه دی خبر خلق کې با اختلاف راغې چیرې د کار فیصله به څنګه کوو نو بس یو لېملکه الله دو دوټو کې به دا خبرې فیصله وکړو یو نیم څلې کنه چې فیصله کې تردید کیږي خدای څه حکم کړه دا فیصله کوم دایو طرف می مخالف کیږي کدا بل کوم دابل می مخالف کیږي حقا فیصله ویني شو کولې د سوچ کې و هغه الله رب العزت ځاڅي دیدنو صلاحيت بهږي خو چې بس هغه به فیصله وکړبومنډونو کېدنه دا الله نامات په ذکر کړو اوس په ابتلا ذکر کوي چې مدرسه ته تکلیف راغله ابتلا به سره غلي وانه وحلاتا كنبا الخصمي آیا راغله تا خبر د جګړې مارو اس تصور المهراب کلا چې دیوخه تل په دیوال باندې عبادت خاني تا ازدخلوا على داودا قالوا جدي داخل جلپ داود علی السلام ففضع منهم نطيرش ددين داود علی السلام قالوا ندير لا تخف ما ياريگا خصمان